Я бачив ешелони над збручем, які везли із заходу хліб, вмираючим з голоду. Ви знаєте, що їх не пустили? Ні. Чомусь пошепки, відповів Олексій Іванович. Звідки мені знати? Розповідайте далі. А далі було ось що. Я боявся лише князя, бо той, здавалось, прозирав мене наскрізь. І міг пов'язати смерть Кирила з нестерпно гірким смаком хліба випеченого того дня. Проте його високе становище зобов'язувало бути стриманим. Увечері він закликав мене до своєї келії і сказав, «Мій куштувальник завтра прибуде, а ти лишаєшся тут. Отець-настоятель уподобав твою покірність, а я не сказав, що ти за пташок. Сам знаєш, що тобі буде, як тут станеться ще якийсь дивний випадок. Іди». Отже... Він здогадувався, а я зрадів, що лишаюся у Лаврові, бо те життя, яке мав у замку, мені давно не подобалось. Я почав співати в хорі. Отець-настоятель розпізнав у мене добрий голос, тому попросив у князя. Принаймні, такою була офіційна версія. Не я навчився записувати музику крюками. Такі були тоді позначки замість нот. Я міг би записати навіть ту музику, що заколисувала і вбивала. Однак волів зберігати її у надійнішому місті – власній голові. Часом мене допускали до книг, прочитавши перед тим лекцію про поводження з ними і перевіривши, чи маю досить чисті руки. Ніхто не міг уявити, що книжки палитимуть колись на вогні. До цього загубленого у безкидах Василіянського монастиря не доходили чутки про яресть та інквизицію. Так минуло два щасливі роки, за які мене навіть полюбили. Можливо, тому що не боялися, а я старався кожному догодити щелістю і слухняністю. Я навчився дуже важливої речі. Знаходити утіху у своєму служінні, як це буває в родині. За цей час я жодного разу не змайстрував сопілки. Я вбирав очима усе, що міг віднайти у книжках, навчившись латини, грецької, а також мови угрів і ляхів. Руки мої стали білими і бруднилися лише чорнилом. Бачучи такі старання, дехто із старших ченців почав заводити в моїй присутності мову про переваги віри над знанням, серця над розумом і про ті спокуси, які супроводять чоловіка на його життєвій дорозі. Життя дало їм чимало уроків зневір і розпачу, зради. А я майже нічого не знав про цей світ. А те, що знав, призабув. Проте я шукав опертя власній душі, довірити яку не міг нікому. Я не забув про свого пана купця з Добромеля, навіженного його пажа Луку і Ворожбита. Часом мене починала боліти голова, темніла в очах, я здогадувався, що ворожбит із бусовецьк відшукав мене і намагається довідатися, яким я став. Через два роки князь Лео Данилович залишив свій княжий стіл синові Юрію Львовичу і оселився у замку на постійно. Він прибував до Лаврова три-чотири рази на рік, обов'язково на Великдень. Тепер уже без куштувальника, бо не становив спокуси для вбивці. У такі дні я боявся потрапляти йому на очі. Чувся трохи перед ним винним через ту гірку паску, а також не хотів, щоб він забрав мене до замку, бо те, чого я навчився, зов'яло б на замковій горі. Я спостерігав за князем, співаючи у церковному хорі. Він дуже постарів. Чоловік старіться від безділля, тому і хворіє, втрачаючи волю до життя особливо, коли йдеться про особу високого становища. Тільки смирення перед Богом дає змогу примиритися зі старістю, яка в ті часи здавалася гіршою за смерть. Тому рідко хто доживав до неї. У монастирі розповідали Бувайщину, як наш князь одного разу далеко в лісі, полюючи за вепром, надибав старезного діда. Той мав при собі кусень того лівсяного ощипка І щербатий горнець з водою. Був одним з тих, Кого діти відвели до лісу вмирати. Таке й чинили Зі старими в голодні роки. Князь заплакав, як дитина, І забрав діда в замок Під свою опіку. Однак той на другий день Помер. Чинці завжди плакали, Розповідаючи все. І я також був зворушений Цією щирою, а не позірною милістю до нещасного, покинутого всіма чоловіка. Позірною показною. Князь буде раз у житті поставив себе на місце простого люду. Хоч ніхто не відвів би до лісу на голодну смерть його, він у душі зазнавав приниження, усвідомлюючи себе безпорадним і самотнім. Я ж мав передчуття, що князь згадає за мене, і звільнить від служби перед тим, як стане на суд ангельський Божий. Сталося це наступної осені, коли сонце пекло у день по-літньому,